Kapittel 6 Og i det 480. året etter at Israels sønner hadde dratt ut av Egypts land, i det fjerde året etter at Salomo var blitt konge over Israel, i måneden Siv, det vil si den andre måneden, gikk han i gang med å bygge huset for Jehova. Og huset som kong Salomo byggde for Jehova var 60 alen langt, og 20 alen bredt, og 30 alen høyt. Og forhalen foran husets tempel var 20 alen langt svarende til husets bredde. Den var 10 alen dyp foran huset. Vidre laget han vinduer med skrånende karmer til huset. I tillegg bygde han mot husets vegg en sidebyggning hele veien runt. Mot husets vegger hele veien rundt tempelet og det innerste rommet, og laget sidekammeret hele veien rundt. Det nederste sidekammeret var fem alen bredt, og det mellomste var seks alen bredt og det tredje var sjualenbrett. Han ga nemlig huset avsatser hele veien rundt utvendig, for at det ikke skulle være noe fest i husets vegger. Da selve huset ble bygd, ble det bygd av ferdiggjorte steiner fra steinbruddet, og hverken hamre eller økser eller noen som helst jernredskaper ble hørt i huset mens det ble bygd. Inngangen til det nederste sidekammeret var på den høyre siden av huset og via en vindeltrapp kunne han gå opp til det mellomste, og fra det mellomste opp til det tredje. Og han fortsatte å bygge huset, så han kunne gjøre det ferdig, og kledde huset med bjelker og rader av sedertre. Dessuten bygde han sidekammerene langs hele huset, fem malen høye, og de var festet til huset med sederbjelker. I mellomtiden kom Jehovas ord til Salomo, og det lød, når det gjelder dette huset som du holder på med å bygge. Hvis du vandrer etter mine forskrifter og handler etter mine rettslige avgjørelser, og virkelig holder alle mine bud ved å vandre etter dem, da skal jeg visselig oppfylle mitt ord i forbindelse med deg, det som jeg talte til din far David. Og jeg skal i sannhet bo midt iblant Israels sønner. Jeg skal ikke forlate mitt folk Israel. Nå sa det må fortsatte å bygge huset, så han kunne gjøre det ferdig. Og han gikk i gang med å bygge husets vegger innvendig med bord av sedertre. Fra husets gulv og opp til takbjelkene, kledde han det med tre innvendig. Videre kledde han husets gulv med bord av einertre. I tillegg bygde han 20ve tjuealen med bord av sedertre ved husets bakre sider, fra gulve og opp til bjelkene, og bygde innvendig det innerste rommet, det aller helligste til det. Og huset var 40 alen, det vil si tempelet foran det. Og sedertre innvendig huset hadde reliefer med gresskarformede ornamenter og blomsterkranser. Alt var sedertre. Ikke en stein kunne ses. Og det innerste rommet i det indre av huset gjorde han i stand innvendig, så Jehovas paktsark kunne settes der. Og det innerste rommet var 20 alen langt, og 20 alen brett, og 20 alen høyt. Og han gick i gang med å klede med rent gull og gå kle altere med sedertre. Og videre kledde Salomo huset innvendig med rent gull og lot kjeder av gull gå tvers over foran det innerste rommet og kledde det med gull. Og hele huset kledde han med gull inntil hele huset var ferdig, og hele altere som sto i nærheten av det innerste rommet kledde han med gull. Videre laget han i det innerste rommet to keruber av oljetre. Hver av dem 10 alen høy. Og fem alen var kirubens ene vinge, og fem alen var kirubens andre vinge. Ti alen var det fra vingespiss til vingespiss. Og den andre kiruben var 10 alen. De to kirubene hadde samme mål og samme form. Den ene kiruben var 10 alen høy, og det var også den andre kiruben. Så satte han kirubene inn i det indre huset og de brettet ut kirubenes vinger. Slik nådde den ene svinge til veggen, og den andre kirubens vinge nådde til den andre veggen, og vingene deres strakte seg mot midten av huset, i det vinget nådde til vinget. Dessuten kledde han kirubene med gull. Og på alle husets vegger rundt omkring laget han utskårende reliefer med kiruber og palmefigurer og blomstrutskjæringer. Innenfor og utenfor. Og husets gulv kledde han med gull. Innenfor og utenfor. Og inngangen til det innerste rommet laget han med dører av oljetre, sidesøyler, dørstolper og en femte. Og de to dørene var av oljetre. Og på dem laget han reliefer med kiruber og palmefigurer og blomstrutskjæringer. Og han kledde dem med gull. Og han gikk i gang med å hamre ut gullet på kirubene og palmefigurerne. Og til inngangen til tempelet laget han på samme måte dørstolpen av oljetre, tre, det. Og de to dørene var av egnertre. Den ene dørens to fløyer dreide på tapper, og den andre dørens to fløyer dreide på tapper. Og han laget kiruber og palmefigurer og blomstrutskjæringer, og kledde bildene med blagull. Videre bygde han den indre foregården av tre lag til stein, og et lag bjelker av sedertre. I det fjerde året ble grunnvollen lagt til Jehovas hus i månemånten Siv, og i det elefte året, i månemånten Bul, det vil si den åttende måneden, var huset ferdig i alle detaljer og etter hele dets plan. Han bygde altså på det i syv år.